Брекосова кісточка цього разу врятувала їм усім життя. Максим не звик розводити в салоні машини свинюшник і нікому цього не дозволяв. Натиснув ліктем кнопку на дверях, і коне скло плавно поїхало вниз. Трохи скинув швидкість, бо десь далеко на дорогу повільно виповзав якийсь сільгосптрактор і маячив горбатий запор. На частку секунди обернувся, щоб викинути кісточку, і цієї частки вистачило, щоб побачити салатно-м'ята лада тихо ривучим мотором, мабуть, від ягуара не менше, йшла на обгін. У салоні, ще не зовсім підготувавшись, перелаштував до вікна автомат Калашникова тип з маскою на морді. Максим вдарив не по газах, по гальмах, різко розвернув машину на місці і ледве не вгатив у бік колгоспного запорожця, що трьохикав собі дорогою, не маючи наміру втручатися у справи ягуарів, та з переляку крутнув кермом і упхався між двома тиграми. Автоматна черга пролунала швидше за інерцією, ніж маючи на меті виконати свою справжню роль. Посипалося лобове скло нещасного запора. Максим вихопив зброю, та хвіст лади з київськими номерами зелені вже далеко. «Бачив номери. Телефон, швидше». Софія прокинулася від звуку, що нагадував їй бойовики, яких вона терпіти не могла, та мусила інколи дивитися, якщо дуже просив Павлик. Начебто постріли. Машина стояла поперек дороги. Поруч якийсь запорожець з вибитим лобовим склом. Мужик у брудній синій майці тицяв пальцем у вибите скло і кричав щось Борисові. А Борис, в свою чергу, кричав «Ні». Просто голосно говорив у трубку, віддавав якісь накази, називав номер машини, яка, мабуть, стукнула той запор. Максим з пістолетом у руці. Кіно та й годі. «Смішні ці чоловіки!» влаштовують на дорозі Вестау. «Що трапилося, Борисе?» Та він, нічого не пояснюючи різко, навіть грубо зачинив двері, став до них спиною, наче не хотів її втручання у свої справи. «Подумаєш в таємниці?» Нарешті Максим сів за кермо, розвернув машину, з'їхав на узбіччя, щоб не заважати рухові. Борис тицнув мужикові у брудній майці якісь гроші, мабуть, щоб поставив нове скло. Максиме, дістаньмо з багажника пляшку Абсолюту, хай заспокоїться і менше потякає. Оглянь машину. Все гаразд, боси, цілісінька і неускоджена. Аж тоді Борис повернувся до Софії. Надулася крихітко, не треба, ходи до мене. Ну, звичайно, у вас важливі чоловічі справи, подія, якогось зачуханого запорожця стукнули, то зі мною можна вже й не розмовляти. Не дуже зважаючи на пручання, ображений і невідомо на що Софії, Борис Аркадійович схопив її своїми здоровенними лапами і посадив собі на руки, заховавши високе чоло у неї на грудях. Обняв так, наче її мали украсти, і тільки чудо цьому завадило». Поїхали, Максиме. Максим в останній поглянув на дорогу, всипану дрібним битим склом, що смуляло під подошвою черевика. Підняв ногу, роздивився кісточка, абрикосова кісточка, чи ж не та сама. Максим підняв її, загорнув папірець і поклав до кишені. Сувенір чи талісман? «Чим ближче під'їжджали до Києва, тим більше питань виникало у Софії. «В якому готелі ти мене оселиш, Борисе?» «В якому? В золотому. І все ж таки, приїдеш, побачиш.» «Це моя київська квартира», – пояснив коротко Борис, поки вони підіймалися на другий поверх невеликого будинку. «Я знаю, про що ти хочеш запитати, Кригітко». Це абсолютно зручно. Оселяйся, живи. Кожного ранку Максим возитиме тебе до бібліотеки чи ще куди тобі там потрібно. Високі дубові двері відчинилися безшумно, пропустивши гостів-господаря до його палацу. «Максиме, негайно викликай усіх наших!» І вже до Софії, поки Максим засів за телефон – ти влаштовуєшся поки що у спальні. Ванна, душ, все до твоїх послуг.